Rugăciune pentru taina schimbării la față. Aleluia, slavă ție, Tată, cele este iubim și te rugăm de a taina schimbării la față, care este semnul vieții veșnice. Pune în mâinile Fiului tău și ale Duhului Sfânt mântuirea, Sfințire de în fieră. Drept credincioșilor ortodoxi, pentru ca fiind duhuri ca îngerii tăi și pară de foc, ca slujitori tăi, pe toți demonii și dușmanii tăi, ai Fiului tău cel iubit. Ai Duhului Sfânt să-i putem certa, lega și sub ale voastre picioare să-i putem așeza. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, iubim și te rugăm, așează mâinile tale, cele atotputernice, peste țara noastră, peste neamul românesc, peste biserica ta ortodoxă, pentru ca pe Fiul tău cel iubit, care pentru noi l-ai El pe noi ne-a mărturisit, Preasfânta născătoare, Dumnezeu cu toți sfinții și puterile cerești pentru noi s-au rugat și ne-au ocrotit. Și prin taina schimbării la față, pe fiii împărății luminii și învierii, i-ai desăvârșit. Aleluia, slavă, ție, toată Cerestei, bine, și te rugăm, taina schimbării la față, care este deschiderea ochilor conștiinței și cugetului, ca să te putem vedea în stare de trezvie pururea să putem sta când din lumină făptura noastră o vei recrea, în lumină ne vei îmbrăca, pentru ca în împărăția ta, între fii împărăției luminii și în viere să putem sta, pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a de sa, să-l putem cu iubire întâmpina.